Välkommen till Bakom flötet podcast. Här kan du följa och höra de roligaste historierna om fiske. Hallå! Nu är det dags för ett nytt avsnitt av Bakom flötet podcast och eh... Efter uppehållet här nu då så har jag faktiskt fått vår första gäst med oss. Välkommen hit Joel. Tack så mycket, tack så mycket. Berätta lite om dig själv Joel. Vem är du? Och vad äh... heter du på Instagram? Det är viktigt nu för tiden. Äh, jag heter Joel, jag är 17 år. Kommer från Borås. Stor sportfiskare i Sverige. Fiskar väldigt mycket. Det är min största hobby. Försöker så mycket jag kan. Mitt Instagramkonto heter Joel, s-e-h, eh, understräck Fishing. Eh, och där lägger jag ut väldigt mycket foton och sånt när jag har varit och fiskat och eh, är rätt aktiv där, så det är det jag gör. Eh, och det är så Joel också, att eh, du är ju från eh, bygda, som vi säger, sjöstygden, ja. och det tycker jag är ju bra. Ja. <laughs> jag gillar ju det här området. Uh, och det är ingen hemlighet för er som lyssnar på det här, att vi har lite lokal förankring. Uh, vi älskar ju våran hembygd. Uh, men du är också uh, en av... Jag lärde ju känna dig delvis via din pappa då. Oh. Uh, Hasse, som lärde mig flygfiske. Mm. Och som... Uh, när jag var i din ålder så sprang jag i hans sportfiskebutik Volmars och köpte grejer med farsan och sådär. Så uh, uh, men sen uh, träffades vi också på Youport Pike Open. Yes. Förra året. Och då placerade du det jädrigt bra första deltävlingen där. Ja, det, det var roligt. Vi hade inte så mycket koll, jag var inte jätteduktig fiskare, jag har ju blivit det på grund av min skola nu. Men vi hade med oss i arbeten. vi åkte ut, vi testar. Vi, vi har väldigt trög morgon, vi har... Jag tror vi skulle, man skulle vara inne klockan fem på eftermiddagen och... Klockan 1 får vi vår första godkända och på 69. Eh, ingen stor fisk men det var i alla fall en fisk som var godkänd och det är en fisk på pappret. Eh, vi åker ut, vi lägger oss i en annan vik, vi kastar av. Eh, jag smäller på min 75a, smäller på en 72a. Det var fem minuter mellan fiskarna, vi har två fiskar kvar. Vi nöter en stund, vi bommar några huggor. Samuel en riktig rejäl fisk, alltså den är, den är grov. Och vi, den är 90 plus fisk och den var viktig för oss men den lossnade. Sen hade jag en, en ungefär 80 fisk som var efter och vände vid båten och vi hade helt okej okay fisk. Och sen, vi hade fyra godkända, vi är på väg in, vi har en kvart kvar. Vi lägger oss precis utanför Ulysand vid en bass och bara, alltså jag måste sätta på, jag må, vi sätter på något och kastar vass liksom. Första kastet så smäller på 70-fisk och vi fyller pappret, vi kommer in. Vi ser att liksom, folk ser lite besviken ut så här. så vi tänkte, vad händer liksom? Och sen när vi ser resultatet så, så vi vet är de enda som har fyllt pappret och vi har en ledning på 120 cm ungefär. Så det var sjuk känsla. Andra omgången, vi, vi måste öka, vi måste ta större fisk. Vi åker ut fiska fiskar pelagiskt. Vi får några fiskar pelagiskt, halvstora, 70 fiskar. Vi bommar några riktigt fina kompisens stogor. Körde ett vevstopp och så var det som slackhugg. Och när han skulle rycka så tog det nästan tvärstopp. Eh, och eh, han tappar den. Och när vi lyfter upp jiggen så ser jag så grova bitmärkfisken. Jag har aldrig sett så djupa. Det är nästan som bitmärkarna går rätt igenom jiggen. Liksom, och bara, oh shit, den där var viktig. Eh. Eh, och det, det är lite så på just tävlingsfisket. Det där med att fylla pappret. Det är det som är av ja, viktigt målet. Och äh, strategin är ju oftast att man fyller pappret och sen plusar man på om man jagar större fisk. Mm. Eh, vi har ju med på första deltävlingen för sen blev jag sjuk till den andra då så att då kunde jag kunde inte vara med. Men vi började ju bra. Vi fick ju en 90-fisk det första vi fick. Mm. Och då fick vi lite så här, ja, men fan det här kommer bli en kanondag. Vi kommer placera oss jättebra. Men... Eh, det var också enda fisken så jag tror att vi hamnar näst sist på, på första dagen. Och att fylla pappret är inte dåligt, alltså det är jätte, Nej, jättebra. Det, det var så trögt fiske också så det var viktigt för oss. Och, eh, han jag fiskar med Samuel, han eh, har aldrig liksom fiskat gädda på eh, det sättet. Jag tror att han har fått lite och så på jigg och så, spinnare och sånt. att liksom, tävla var första gången för han... Och, när han fick sin första fisk där på uh, jörkbait, han har aldrig fiskat jörk, liksom. han står och försöker det sitt bästa och sen bara suger det till. Alltså jag har aldrig sett mig, det är min bästa kompis, så jag har aldrig sett han så glad alltså, att få en riktig jädda på spinfiske, så det var roligt. Ja det är roligt, och det är det det, är det, det handlar om också, upplevelsen, det får man aldrig glömma bort. Att, att det är visst tävling är tävling, men man får aldrig glömma bort den njuta av fisket och, och just det där att... I en riktigt trög dag så behöver det inte vara att det ska vara en monsterjädda utan det räcker att få en fiss som bara känns fan vad gött liksom. Det är, är, är tjusningen. Men det är inte bara så att du, vi har tävlat i samma tävling. Du går, du lever en dröm egentligen Joel kan man säga. Du går en utbildning som många av våra kända sportfiskeprofiler har gått. Och det är ju ingen mindre än Forshaga -akademin. Kan du berätta lite om, du har första året klart på Forshaga -akademin. Kan du berätta lite om hur ser en vardag ut på Förshagademin. Alltså vi har eh, hitdag eh, en gång i veckan i ettan. Det blir fler, mer sen i två när man får välja, man får välja fiske eller studiespåret. Eh, och alltså vi har ju liksom matte, svenska engelska. Sen har vi ju fiskvattenvård. Eh, det är lite mer om. Bygga lekplatser, lära sig mycket om fisken, olika fiskarter, vad de äter, hur de lever, och sen har vi naturkunskap. Det är också mycket sånt, och sen har vi biologi. Mycket om allt, så här celldelning och liksom fiskar kan föröka, alltså hur fiskarna kan blanda sig och så. så. Och det är också man får tänka då det är en helhet. Det handlar inte bara om fisket utan det handlar om allting. Vattenvård och, och fisket. Och sen så äh, väljer man specialisering då. Men det, du, säger, du är ju från Borås då. Men då har du flyttat upp dit och, och bor själv. Och måste sköta hushåll och sånt själv. Jag kan ju säga så här. Hade jag varit 16-17 år så <laughs> det hade jag gått åt helvete hemma. Det har jag sett ut som fan... Va, hur, hur är det att bo själv och hur får man till de här rutinerna för att det ska funka hemma liksom? Alltså, jag kan säga så här, för, för alltså mellan när vi började och eh, jullovet, alltså mitt, mitt hus såg ut som ett bombnedslag Så alltså, man kom hem man slängde skorna, man la jackan man la kläderna på golvet liksom det såg ut, det var helt kaos, men, sen känner man jag kan inte bo så här, så eh... Nu städar man ju och försöker hålla bra och laga mat och sånt. Men eh, det blir en del eh, mikromat. Eh, alltså. Det är jobbigt att laga mat ibland, men det händer. Och det är, det är skönt att höra att man inte är själv där. Men jag tycker det är väldigt starkt att, att liksom, men så här kan det inte se ut, och så liksom börjar man eh, fixa till det. Det är jättebra. Och det är bra. Jag, jag fick ju lära mig det när jag var 19 och skulle bli student. <laughs> så att det, det är superbra Jag tänkte lite. Eh, va, eh, alltså Vi bor här i bygden Och, och du valde att gå eh, Forshaga akademin va, va, Alltså det finns en del Unga lyssnare som eh, står i Valet att eh, titta på Gymnasieutbildning nästa år Eller en del har, har redan valt Men vad skulle du säga är de tre största fördelarna Och vad är det som gör Forshaga så värt det Alltså man börjar skolan, alltså för att, ska man verkligen välja förslagetsmängd ska man verkligen ha intresset att ha tålamodet. Eh, man fiskar, en del gör man, men eh, det är mycket plugg också. Men alltså för att välja den tre saker, det har intresset, eh, tålamodet och våga tro på sig själv. Jättebra! Intresset, tålamodet och våga tro på sig själv. Tre grundläggande grejer för att bli en riktigt bra predatorfiskare också. Och eh, superbra. Och inte bara predator utan även artjakt och allt. Allt handlar i grunden om, om det. Vad spännande. Men det är också så här Joel. Du hade ett mål första året på eh, Forshaga -akademin. Du hade ställt in kompassen på att göra någonting under eh, vinterhalvåret. Första året där. Och... Eh, jag ska inte spoila vad det är du faktiskt uppnådde. Men kan du berätta om just den dagen? Lite känslan, vädret. Hur var magkänslan innan du kom ut på det här vattnet? Det var ju så här: Vi hittade en sjö. Vi bad, den måste testa. Den hade en djupkant, Det var ju som en klippa. Det är nästan direkt ner till tre meter. Och 40-50 meter ut var det 14 meter. Uh, och uh, Jag tänker så här. Jag ska ut. Jag ska sätta min långt ut. Uh, det är inget fäll. Vi, vi hade två fäll på hela dagen. Uh, vi fick en lös på 6 kilo. Och sen, en timme innan vi ska åka, Vi tänkte det är ingen idé. Vi fick en fin lös, Vi måste vara hur glada som helst. Så ser jag med kikarna kikaren. Bara, nu, nu gick mitt spö. Och jag springer dit allt vad jag kan. Eh, det är kallt. Jag har frös om händerna. Det var 18 minus och så blåste det en del. Eh, så jag går dit. Jag springer. Jag går den sista meter och så ser bara hur... För jag har mina trollingruller. Och det är feedmätare. Jag hade satt min på ungefär... Eh, ungefär sju fot. Och när jag kom dit så stod feedmätaren på 52. Så... Eh, när jag går dit så... Jag tänkte där har han spottat för liksom jag vevar och vevar och vevar. Den hade vänt. Jag vevar och till slut så ser jag att Lina sträcker sig. och Så känner jag att det börjar böja sig spöret lite. Och så när jag ska nita så bara totalt tvärstopp. Alltså det var helt tvärstopp. Eh, och jag höjer bromsen på max och det bara går. Och jag vet inte vad jag ska göra så jag ropar till min kompis Danne. Att eh, det bara kommer komma hit med våg, mätbräda, tång och allt, allt som vi måste ha. Eh, så han springer och det tar ungefär en tio minuter, en kvart för mig att få upp den här jädan. Eh, och när Danne tar av sig sin, sin flyt överallt så... För att han isen är väldigt tjock så när han kommer ner så säger han så här min hand försvann. sa han Och jag bara, det är inte sant alltså. eh, och han bara, du, jag kan säga så att det är det största huvudet jag har hållit i. Och så när han lyfter upp den så ser jag bara att det, det är en sån sjukhjärda. Och det var så kallt om händerna så det har varit lite roliga bilder för att det var så kallt. Så jag verkligen försökte hålla den för mina händer var is. Alltså det var kallt. Det, det var 117 lång och 10 och 1. Och mitt mål på min under tre år är att ta en 10 och en abbad på kilot. Men på kilo jag, jag fick 10 i alla fall. Så jag är så sjukt lycklig. Och jag tycker att det är asroligt. För jag tycker att jag har ju följt det här under min fysikkarriär. Och just jakten på att komma upp på tio. Det är ju inte allt att få en tio. Men är det någon jag blev så jädra glad för. När, när jag såg bilden på den jädan, Så är det dig Joel. För du är verkligen värd den jäddan, mm. Alla dagar i veckan. Jag tycker att det är coolt också. Du ställer in ett mål. Du fokuserar. Och... Du lärde av erfarenheten att äh, det är svårt men ställer man in sig, nöter, nöter, nöter intresset tålamodet och tro på sig själv liksom. mm. Det är viktiga delar i att äh, lyckas med sitt äh, mål äh, Superskoj Joel, S ja, jag är jätteglad för det där Var, Och så äh, äh, abborre på kilot mm. äh, Det kanske vi kan fixa ihop ja. Det skulle vi nog kunna göra Jag har ju lagt mycket tid på Åsunden för jag Det är liksom en sjö jag har fiskat i sen jag var barnsben och Är det någonstans jag vill ta Abboen så är det Åsunden, absolut Jag har hittat Några väldigt bra ställen nu, jag ser det, det finns mycket löja Det är 6-7 meter, det är väldigt djupt, men jag vet att de står där nere Vi var där och fiskade Och då fick min kompis en 800 grammare Förra året På just där kanten och och det går stor fisk. Jag har sett fotbollar på lodet. Så jag vet att de är där. Men så det blir att få upp ännu snart nu. Så det blir bara nöta. Sen hade vi ju gösen på ismetet också. Den var ju den var ju, alltså, den var ju grov. När jag skulle ta upp den gösen så tog det stopp i hålet. Så det var lite roligt. Och bara vad är det här du vet? Så min kompis fick ju springa och borren. Och borra genom 70 cm i is med en fisk i handen. Det det är lite jobbigt, men eh, vi fick upp den och den var 82 cm och 6,05 Så det var en 500, 450 gram i fången och få eh, en registrering på den i svensk sportvision. Och, och det han som fick den. Han har aldrig ismetat hela sitt liv. Han har aldrig fått en ljös. Han har alltså, aldrig fått en ljös hela sitt liv och det första ljös han får det på 6 kg. Det är ju väldigt bra. Jag kan säga så här att jag har ju spenderat timmar och dagar. På att eh, försöka slå mitt jös eh, eh, pb Och det ligger på fyra kilo. Så att komma ut och bara nyta på en eh, sån monstergris. Det görs det är jävligt coolt. Alltså, det är riktigt riktigt roligt. Men eh, nu befinner vi oss faktiskt här. Nu har vi kört lite eh, cityfiske. I den övre delen av eh, det vi kallar för cityfiskesträckan här i Borås. Det är från Ålgården egentligen ner till... Eh, Eh, vad ska man säga, eh, ja, navet ungefär. Det brukar jag kalla för den första sträckan. Eh, sen eh, är det liksom centrumdelen och sen har man då den eh, bortre nedre delen då, som är ungefär från eh, badhuset. och så ner i dammarna vid Göta Rudr. Eh, vi kom ut, eh, vi var ute ut ganska tidigt eh, och eh, började köra. Eh, och eh, Det hände någonting ganska snabbt in på. Eh, berätta lite Joel om vad du tänkte på när du stod där uppe och när du började läsa av vattnet kan du berätta lite om hur du tänkte och vad du hade för strategi eh, jag ser att det är väldigt lågt vatten det är mycket vegetation eh, så jag bara började att sätta på en en weedless eh, eh, norsk eh, mackpike svarssonkers eh, bete eh, och jag hade den weedless sedan innan så eh, kastade jag ut där. Och så ser jag bara en skugga komma efter. Och så bara tar den i... Den här lite och nibbar i tailen. Så, te, eller jag menar padden. Padden är nästan av nu. Så den tog där en, en liten snipa. Så det var det första vi hade. Sen har både jag och Janne har haft lite pet på ett annat ställe. Eh, på både... Rappala... Gliding rap. Gliding rap. Och eh, sen hade jag på... Eh, rocket nej jag hade på eh, vad heter det norsken hade jag i, igen där eh, så det är det vi har haft eh, sen hade jag ett helt okej okay hugg det var ett stabilt hugg eh, rakt över huvudet på pulja 18 cm eh, Smältfärgen. så eh, vi har haft lite kontakter och, och sen ser vi uppe vid åldragen vi för själva forsen så ser vi ju klart och tydligt då att eh... Det är, eh, först ser vi en regnbåge, en lite större regnbåge som kommer, och sen så kommer den mindre. Och sen det vi tror är en öring faktiskt som är uppe. Den hade nämligen helt skärt fena och var mörkare då. Eh, så det, det är lite så fisket har, eh, har varit i här, Det är svårt, det är trögt, men det är inte heller konstigt. Det är lågt vatten. Eh, viskan är ju ett reglerat vatten, så det får inte vara för mycket vatten och det får inte vara för lågt. Men vi ser aktivitet på betesfisk så att vi ska nog kunna lura upp en, en jädda eller två, tänker jag här. Vi har ett par sträckor fram, vi har Metaviken här framme som vi ska testa av också. Vi ska fiska här lite till där vi befinner oss. Det är egentligen tvärs över från skaterampen. Så att, ja, här vet vi att det går betesfisk och här går även brax och en del karp. Sånt, så att det vet vi. Ja, Joel, vad, vad tror du om eftermiddagen här nu och det vi har kvar här av, av dagen? Vad tror du vi ska lägga på för strategi? Uh, du fiskar lite med mjölk nu. Vi kastar av kanterna mot andra sidan. För de kan ligga och trycka. Vänta på att det kanske kommer förbi en betesfisk, betesfiskare eller så. Så vi kastar av och jag kommer testa lite, lite djupare. Jag satte på en guldnors med. Med 15 femtonomskalle och ska trycka lite botten och se om det är något som står och trycker där. För det, rätt, det har varit lite klimatförändringar nu. Det var väldigt kallt nyligen, mycket regn och från ingenstans så kom värmen nu igen. Så det har varit klimatförändringar och det har ju gjort så att fisken kanske är lite mer stillastående och lite försiktigare som jag märkte innan på, min, på mitt wheeler så att han tog på skärten där så... Vi, jag kommer fiska lite på botten och se om det är någon som vill ta lite lite djupare. Och så kör du lite högre mot kanterna. Och så ska vi kasta av lite och se om vi kan få en och annan. Och det är helt rätt. Så alltså är man ute och fiskar några stycken. Så se till att ha en strategi. Olika beten. Någon kör djupare, någon kör yta, gummi, jörk. Testa av liksom, så att man hittar nyckeln för dagen. Så att nu kommer vi pausa här lite och så fiska vidare och förbereda för livesändningen. Men eftersom det här känns i efterhand så ja, då har ni ju sett livesändningen. Så har det så gott så länge så hörs jag om en liten stund. Yes. Sådär. Hallå, hallå. Ja, då är vi tillbaka här med andra delen. Vi har gått från där vi sände sist och hamnade då i det vi kallar för metarviken eller metarlängen här. Och det är på båda sidorna, det grundar upp på ett litet grund. Och här då så har vi inte haft någon kontakt men så tog jag en hidehook Uh, och det är liksom som ett uh, weedless-bete. Precis, Joel. Som ett uh, weedless-bete. Uh, och drog den uppe på näckrosorna helt enkelt. Och uh, det genererade i ett uh, plask från helvetet. Vad <laughs> oh, fiffa! Det var som att man sköt ner sig på riktigt. Alltså, det är... Han kastar in där det är jättetätt. Och uh, det ligger liksom hos på uh, på uh, bladen. Och sen bara från ingenstans så plaskade det, alltså det var, ja, det var nästan som man behövde gå på tå alltså. Det var en riktig smäll alltså. <laughs> eh, och, ja, vi, kan ju börja. vi ska prata lite beten här nu då, då kan vi börja med det första betet där. Då. Det är hidehook, det är ett, eh, egentligen så är det två krokar, det ena sitter på ryggen och det andra på magen. Och så är det en eh, gummiflärp eh, liksom som skyddar dem då så att man kan dra dem över gräs och sådär. Eh, ett eh, bete jag har fått fisk på absolut. Eh, ibland har jag misslyckats lite med krokningen men ett bete jag gillar för att det är liksom eh, det är något varianten mellan eh, popper och eh, weedless eh, riggat kan man säga. Eh, så att jag gillar dem och de har kommit nu, jag, är ju för, jag gillar ju enfärgade beten men nu har de kommit i fler variationer och lite eh, Tigerfire och, och sådär. Eh, Joel kan du ta fram något av dina beten som du gillar att köra med? Hon satt här i, i fuga i min Harry Killer, det är ett bra bete också. Inte den ens Den här. Här har vi en Rocket Jerk. Och eh, den här betyder sjukt mycket för mig. Eh, det är ett bete som inte säljs längre. Som eh, jag använde på tävlingen som jag berättade innan om. Djurport eh, Pike Open som eh, räddade vårt papper, första deltävlingen. Eh, den äh, säljs inte, den är äh, 10 cm. Tror jag. Ja. Något sånt. Äh, den har halvgul skalle, turkosblå rygg, en lila huggpunkt precis bakom gällkanten av hjulken äh, och så vit mage. Funkar riktigt bra att veva in äh, och jörka in och det är ett sjukt bra bete. Lätt fiskat. Och lite bredare rygg, lite rejälare ja. sattare, så, inte så tunn som en Buster Yerk är, utan lite mer sattare liksom. eh, Man skulle väl kunna säga att eh, ja, det är ungefär i samma eh, utformande som en eh, Swim heter mm. han då, ungefär. Nej, Westin Swim. Westin swim, ja precis. Eh, jag, om jag sätter fram något du Jörkväg då. Eh, då tar jag också fram ett bete som inte längre finns på marknaden. Eh, och är det för att... Eh, eh, Jävlar, jag har så mycket börs här så att... Eh, vad, fan, där, nej, vad har jag gjort av det betet? Eh, där nere. Där, där ligger det. I det är i allt börs. Ja, det är den har fastnat i din Harry Killer, men min har fastnat i allt möjligt. Här. Så, en rappla Gliding rap 15 centimeter. Jag har också utgått ur Rappalas sortiment. Det här är ett bete som folk inte riktigt trodde på när det kom. Men för mig är det här en klar favorit. Det har, har tagit flera stora jädrar på det. Största jag hittills har fått på det är... 11 kg. Ja, jag gillar det betet. Jag tycker, ja, jag det... tycker det, ser, det ser riktigt hett ut gör det. Jag har ju sett när jag gärna fiskar med det och det är en riktigt fin gång om man verkligen kan fiska med det. Det är som är mycket jerkbait. Alla kan inte jörka från början. Det är, det är ett fiske man måste träna på. Och det är därför det är väldigt lätt att börja med kanske visst swim eller speciellt rocket jerk då, som inte särskilt längre. Men det finns många sådana här beten som du kan den här går ju bara att veva. Så liksom oavsett om du inte riktigt kan eh, jörkfiska så kan du lära dig genom att ha en som är vevjörkad från början som du kan lära dig jörka med veven. Jörka med spöt försiktigt. Och rocketjörken när du har gjort ett riktigt ryck eller så. Jag ringer i mitt i allt här också. Eh, så när du rycker så vrider sig nästan jörken bakåt. Alltså, om vi ser att järnan kommer bakifrån så viker den sig, och när den viker sig och du har en bakom Så tänker jädran, oj nu ser den mig, nu måste jag göra en attack Och då kommer den och klipper betet oftast Jag kan ta fram mina... mina... Topp fem, ta fram mina topp fem som de här. Här har jag MacMio. Det är en Yurk tror jag man säger ja. Något sånt Kombo-bete helt ja. enkelt, Su suveränt bra Både jörk och tail? Då. Från ABU och det är svartsonker som har tagit fram det. Eh, kan du veva lite snabbare men då går den lite precis under ytan. Den gör lite vågor. Eh, väldigt hett, speciellt i ån där jag fiskar upp i Norrland mycket på somrarna. Eh, men eh, det här är också ett jörk och det här jörkar jag oftast med veven. För när jerk, jerkar, jag är inte jätteduktig på jörkar men jag jörkar heller med veven. Eh, speciellt med Mac Mio. Fått väldigt mycket edda Största på 5 och 5, men det är ju sista, sista det är första sommaren jag är riktigt duktig på edfiske så den här säsongen kan nog bli bra. Eh, sen den här, den här gillar Janne också va? Ja, oh, I love it. Vad är det här, då? Det är tånglake, eh, matpack. 15 cm va? Ja. Oh. Nej 17 eller vad är det oh, är inte det 21 Ja, det kanske. Ja, 21 kanske. Eh, väldigt bra bete, speciellt i Osunen där jag och Janne fiskar en del. Funkar i många vatten, klarar vatten, går väldigt fint i vattnet, lättfiskad, veva vevstopp. Nu kör jag vanlig källorskuv för jag fiskar rätt grunt med den oftast, Det funkar väldigt bra. Och, och jag har ju satt en, på min så har jag ju satt en, en, en, en jigskalle egentligen, en traditionell jigskalle Uh, och, uh, men jag har en stinger till den också då som jag fäster på undersidan. Då. Men, uh, och det är lite shallow uh, riggat, eller så uh, kan man använda också ett uh, Päronsänke för att sänka ner den då. Uh, det, jag, jag fiskar ju, jag fiskar junt också, men jag fiskar mycket på kanter, och då gillar jag liksom när den uh, sjunker snabbt. Den har ju fått sitt på rejäla gåingar där med. Vilka är tips när jag fiskar den ner med det där? Och det kan jag till andra också När du sätter till exempel ett päronbly I beteslåset Så får den en, en skarpare nedgång Och eh, ibland det är Det väldigt enkelt Istället för att du och skruvar ut och skruva in källoskruven Då förstör du jiggen Så kan du bara, pang, ett pärombly så är det klart Här har jag en av som den, alltså Det är inte många som tror på det Men eh, jag kan säga så här att Jag började fiska med den här i veckan I en liten sjö Och den gav resultat det är en Harry Killer från Avia SIA. En kastfluga, jäddfluga. Helst kastar man med spin. Eller med haspel menar jag. För att det är lite lättare för den väger inte så mycket men när du väl har blöten så väger den lite mer. Sen har vi... Och underbara färger på den. Gulsvarta, det gillar vi här i Borås framförallt. <laughs> och Skellefteå i Precis. Sen har, finns det orange och röd svart tror jag. Sen har vi Nyhet 2018. Från Svart Sonker, eh, eh, Väldigt fint. Det här är sjukt om du vill lära dig att jörka. Eh, har jag. Brukar alltid funka bra. Kom nu 2018. Finns på Volmars och köpa om du kommer från Sjöaral. Sen finns de i de flesta fiskebutikerna. Sen har jag eh, Pulchard. Kom eh, detta året också, eller de kom för några år sedan, men eh, 18 cm, en tjädda kom nu i 2018. Eh, väldigt fint bete, det går fint, smältfärgen, eh, lite, den är löj och mörkt imiterad. Eh, den kör jag helst skalle på. Eh, och så en, en, jag vet inte vad de heter, men... Det man kan säga är, att det är en sådan... du, kan, ja. kan du skruva in i magen. För annars vikter den lite mycket bara för att den, har så, så, den är så tjock. Ja. Så brukar jag sätta på. Sen har du eh, Macmio. Där är Big Macmio. Som jag håller i här. Jag har även eh, vanliga Macmio. Väldigt lätt. Eh, mm. Rasselkulor. Eh, brukar funka väldigt bra på höst, vår, sommar. Lite då och då. Eh, den. Eh, den vevar du, vevstopp. Kanske knycker lite för då går rasselkullorna fram och tillbaka och det gör vibrationer och ljudvåget i gäddan. Sen har vi Mackybrid. Eh, sjukt bra bete. Eh, den har två ställen där du kan sätta beteslåset. Ett där fram och ett över ögonen precis så den går lite grundare. Eh, väldigt mycket rassel. Bra på höst. Eh, vår, sommar, den funkar lite då då. Vass, Och eh, den här kan du även fiska djupt om du, vill. om du vill. Du kan sätta den här fram. Sätta kanske 10-15 grams eh, eh, pärombly. Så går den ner djupt och du kan fiska den pelagiskt. Sen kommer den här. Sen kommer den. Det bästa draget i världen. Säger Joel. Eller han brukar kunna ha den. På Man ska alltid ha tå med sig. Ja. Här har jag bara en 25-grammare. Det har kommit 55 grammar i år 2018 till mer. Du kan kasta min spin och haspel efter gädda. Väldigt bra bete. Du brukar alltid kunna få en och annan gädda när du fiskar med det. Jag har också alltid med mig Atom. <hör> det, det, det, det en sak är jag säker på med Atom. I alla fall. Det, trots att det heter Atom så är det i alla fall inte som faller sönder. Det är ett rejält bete. Haha, försökte jag vara lite rolig och dra ett ordskämt här. Men det, ni vet, min humor, den är ganska dålig. Men eh, Atom, det är en klassiker. Nu har eh, Joel här en shallow... Eh, en weedless-krok. Berätta lite här nu. Jag vet att en del som är nybörjare har lite svårt att hitta själva eh, riggningen ut den. Och du har gjort lite specialgrejer där. Du har, framförallt har du gjort ett hål på magen nu. Det är inte så snyggt som jag har gjort här, men jag brukar eh, skära i jiggens mage. Bara för att annars kommer kroken upp så lågt. Så jag brukar skära ett, ett rätt grovt jack i jiggen så att kroken kommer upp väldigt lätt. Eh, och djupt så du kan kroka fisken lite lättare. Här, här har jag en riggad eh, norsken i mackpike Som har väldigt grova bitmärken eller vad tycker du Janne? Silikon skulle man kunna säga. Ja, den är helt drippad. Eh, väldigt bra bete. Sen brukar, det brukar hända oftast om du inte har skruv som du skruvar in till eh, huvudet på dina wheeler cirka, så brukar det spricka här. Men då brukar jag bara ta lite superlim så blir det skitbra. Sen har det sista tror jag. Eh, eh, här har jag eh, en Macrubber tail. Eller, yes. Och... Eh, en liten mindre variant för ja, lite mindre jädda ibland när man fiskar kanske och sen ibland om jäddarna i seger kanske inte vill ha stora beten så brukar köra små finns även i större storlekar eh, och i paddel eh, väldigt bra beten eh, som även finns på de flesta fiskebutikerna tror jag. Det är också så att ibland så är det absolut värt att downsize. Man vet, ju, man vet ju själv så här: om hjärtat är i stöten och käkat ganska mycket och så här: så är de ändå ganska glupska och giriga av sig. Så att då kan ett sånt småbete eh, funka bra. Jag brukar ibland eh, dra parallellen när jag mörlar i med kebab och är helt proppmätt på kebab. Men sen när man sätter sig en liten godis på sig och så tar man ändå, trots att man är proppmätt, så tar man ändå en godisbit eller två. Och precis så är det för jädrarna också. Den har kanske ätit sig full. Men så kommer det där lilla betet med den här ättriga gången. Som är liksom som en, eh, en kex. Liten kexchoklad för tror mm. tror att den har ätit en massa innan. Så det är lite nyheter och sånt av Abu. Och sen har det även kommit eh, Hailoo. Eller den har ju funnits ju över 50 år nu. Men det har kommit eh, en ny, en ny eh, grej på Hailoo. Det är skeden. Man trycker in öglarna där framme. Och så kan du ändra skeden istället för att de här tröga klickorna så kan du ändra hur du vill. Och den har kommit i större storlek till trolling av jädda, lax och eh, vidare. Och sen har det även kommit... Eh, funkar sjukt bra att trolla göds också på Highland, det får man inte glömma. Nej, och sen nya spön och rullar så det är bara gå in på Volmars eh, eller vart du är på internet och handla. Ja, det, så är det. Och eh, vi pratar lite om eh, eh, spöna och sånt som vi eh, har eh, kört. Eh, och eh, jag berättar om mitt spö innan på livesändningen där. Och jag kör med en sjösländan, 100 gram. Eh, och eh, har jag eh, till att jag kör med sjösländan, det finns hur mycket spö som helst. Men just i cityfisket så vill jag ha lite grövre, lite styvare, 100 grammare. Det är 8,2 fot. Jag föredrar längre spö i den andra delen av cityfisket och det är inne i stan. Det är inte så mycket börs och fastna i trä och sånt som det är här. Sen har jag en 0,35 Och Det pratade vi lite om innan och kommer komma lite, det blir lite upprepning ibland, men... Jag tycker att linan är det viktigaste för att det får aldrig vara så att eh, den faktorn som står mellan dig och eh, din drömfisk, eller eh, överhuvudtaget en eh, fisk, det är att du har snålat in på linan. För man får inte glömma av att skulle betet gå av så kan ju det, eh, linan gå av så kan ju det vara döden för den fisken som har eh, eh, betet i munnen. Ehm. Så det är det jag kör. Men jag har en Max Toro-rulle också. Det här är egentligen inte den rullen jag har till det här spöet, Utan jag har Black Maxen till Cityfisket. Men just nu har jag lite för tunn lina tycker jag på, på Maxen för Cityfisket. Jag vet inte varför jag valde att köra med lättare lina där. Men, så jag valde den som jag har till mitt Walletai-spö helt enkelt. Och Max och det. Är jag gillar Max Torron, det är en, en bra en lågprofiler till ett, ett bra pris helt enkelt. Slitstark funkar kanonbra i både det fisket jag bedriver eh, vår och sommar, som eh, mitt eh, vinterspinn- och senhöstspinnfiske. Eh, många rullar, pallar ju inte när det blir lite minusgrader och det börjar frysa och så här. Men eh, Max Torron är en slitvarg tycker jag. Eh, vad kör du med i Berätta lite om vad du har. Jag kör ett eh, lite nyhetsfarsankersspö. Eh, sju fot. 40-140 gram. Ett jerk, Sju fot. Bara för nu när det, fiskar det är mycket träd och buskar och sånt. och Då är det lite lättare och ett kortare spö. Med en revotorobist rulle. Väldigt bra. Eh, åtta lagrig. Eller åtta kulager rulle. Kastar bra. Uh, slitstark. Så kör jag med crystal braid lina 0.35 uh, Och som Janne sa, man ska alltid ha det är bättre av för chocken för tunn. För det kan ju som sagt vara drömfisken och du kan gå minus på att ha en en tunn lina. Om vi tänker så här, du kastar, du sätter dem i betena eller sätter betena och du tappar massa pengar på det istället för att köpa en dyrare och tjockare lina där du kanske får tillbaka betena istället. Det är jätteviktigt. Alltså, tänk, och särskilt då, om man går och köper liksom, eh, eh, utav våra fantastiska betesbyggare beten liksom, eh, handgjorda träbeten som är dyra. Och så står man och kastar dem och så har man en lina som är så billig och så dålig. Så att du, nej, det, jag har gjort det misstaget. Jag snålade in i början på grejer. köpte dyra spön och rullar och, och snåla in på lina. Liksom, och eh, det gjorde att jag förlorade en del drag. Och också kolla på linan vad den ska tåla och så här. Och sen är det ju här: att köper man någon, en dålig lina som man lägger pengar på och köper. Och den är liksom undermålig. Då ska man gå tillbaka och se till där man har köpt den också. Det är också väldigt viktigt. Nu har vi ju nybörjarkitten för de som vill börja edfiska Så finns det om du vill börja med multi. Om du kanske har fiskat haspel, abborre. Och vill börjar med multi. Jag tycker det är roligare att fiska multi efter gädda. Du har direkt kontakt med rullen. Jag fiskar även multi till abborre en del. Så för jag tycker man har mycket mer direkt kontakt med linan när du fiskar till exempel abborre, giga. Men nybörjarkit till gädda till exempel, då ska man inte lite styvare spö. Eh, ingen jättedyr rulle eller spö, så du ett bra kombo finns även eh, detta jerk combo finns på Wallmart att köpa. Så, och sen finns det även Svartssonker har haspelspön Och så finns det Black Max Rulle som även sitter på detta Men det finns Black Max haspel också Som även finns på formation. Så det finns om du vill fiska med båda Men det är när du blir lite duktig att känna att nu är jag redo för att Testa multi, köp inget dyrt så här, Köp inget revobis direkt Med ett Ett jättedyrt multispö Det är bättre att börja med billigare och gå högre och högre och sen som du så volentile Det är ett bra spöner att det har lite bättre. Ett mjukare spö. Det är skönt att fiska med 90 gram tror jag du ja, Jag har upp till 225. Ja, jag har 50-90 ja. gram. Och det är riktigt roligt spela. Det är mjukt, det är gött att drilla fisk på. Så det kan du börja med sen om du vill börja kasta lite. Jag, jag kan säga så här att det är mitt Volentile-spö. Jag har kastat 140 gram med inga problem. Men det är ett bra andra spö sen. Absolut. Ja, och jag, jag har ju precis så. Jag älskar min mitt hållet i Jag har ju för den grova jävlarna. Jag har den tyngre varianten av 225. Där jag kastar stora beten. Och, det är så att man börjar billigt. Och så jag mitt tips är så här. Precis som Joel säger. Börja lättare. Köp billigare grejer. Och utöka efterhand. Jag tycker så här att någonstans så ska man ta... När man ska fundera på att köpa någonting. Så ska man ta slå ihop och titta vad totalsumman blir. Och så ska man dela det med antal fisketimmar som man gör på ett år. För att det blir en bra värdemätare. Alltså, jag, lägger, alltså jag lägger inte 10 timmar på fisket, jag lägger inte 50 timmar utan det är hundratals timmar om man summerar, eh, summerar året. Eh, beroende lite på då nu när man har småbarn och sånt som inte lika enkel. Men det slår man ut och tittar på det. Då får man också en, en summa ungefär på vad det är värt per timme som man lägger. Och köper man dyr utrustning och eh, fiska kanske ja, men, eh, 20 timmar eh, på sommaren. Ja då kanske det inte är det absolut dyraste man ska ha. Liksom. Utan, eh, då är det bättre att köpa satsa de pengarna på att köpa lina och bra eh, taffsar som Joel också har sagt. Det är superbra. Eh, ja, hur många timmar fiskar du per år? Ja det är en jättebra fråga. Jag började försöka räkna. Ja dagar, eh, oj, det är nog lättare att kolla dagar då kanske. Jag skulle nog säga att jag fiskar, jag går ju på Forshagakademin som vi, som vi pratade om innan tror jag. Eh, och eh, där eh, så med allting och så fiskar jag på helg och sånt, jag kan nog säga att jag fiskar i alla fall 200 dagar per år. Ja, jag är inte riktigt där nu eh, med småbarn och familj och jobb och sådär men eh, ja, eh, Ja, det är svårt att säga. Ja, jag är nog inte riktigt uppe i 100. Men skulle man slå ut det så kommer jag nog upp på 50 eh, det här året. Eh, kommer jag det här året? Förra året och förra förra året så blev det inte alls mycket för jag var sjuk. Eh, men eh, det ligger i alla fall på... Eh, det ligger, när jag slår ut och tittar på min utrustning liksom, så har ju antal fisketimmar betalat av sig om man säger så. Eh, sen är ju drömmen att kunna fiska mer eh, också. Sen eh, nu med tanke på vart mitt jobb ligger så brukar jag ibland efter jobbet och innan jobbet eh, dra upp och fiska lite. Så att, eh, nej, Men målet är ju att eh, när jag fiskar som mest så ligger jag nog på 100 timmar plus. Det mm. ja, räknar inte så mycket timmar. Jag fiskar för många timmar så jag, jag kan inte räkna det. Men eh, runt 150-200 år skulle jag nog kunna säga att jag fiskar. Eh, och det händer ibland, jag kanske slutar tidigt någon dag, jag kanske är ledig. Det händer ju aldrig, att jag sitter hemma. Är det 15 minuter, jag tar mina ismete grejer och åker ut. Jag är inte rädd för lite kyla och allt för mig. Nej, det är samma här. Jag, jag, jag menade ungefär 100 dagar, jag menar inte timmar. Eh, så jag så fel. Eh, men eh, nej, så är det för mig med. Eh, jag, eh, jag älskar ju november- och decemberfisket innan isen lägger sig. Det är kallt, det är jävligt, det gör ont. Och vara ute och fiska och så vet man att är det en bra dag då kanske jag har tre hugg liksom. Jag måste sätta ett av de huggen. Och det är, på något sätt så är det lockande. Jag vet inte om det är mitt finska påbröd eller vad det är som gör det. Men så är det och det är i alla väder och det är det som är skönt. Att det finns egentligen inga dåliga väder utan det handlar mycket om attityd och kläder. Vad har du för kläder på dig Joel när du är ute och, och fiskar? Om det är lite tuffare väder då? Eh, alltså ja, det beror lite på vind och sånt, men är det kallt, jag kanske ändå åker ut i båt så kan jag åka ut i liksom, flytoverhåll. Oavsett om jag står i en båt för det håller ändå värmen väldigt bra. Men eh, som idag, vi har 25 grader eller något. Eh, jag brukar alltid fiska i långbyxor, men det är liksom nu när vi gick här, jag visste inte hur det ska se ut. Eller jag vet ungefär, men alltså det är mycket gräs sånt man ska gå ner. Eh, det är hallonbuskar som är taggiga så jag brukar köra långbyxor och långärmar. Och det kan också vara bra med fästingar och sånt. Eh, själv så har jag ju bara shorts och t-shirt på mig. Eh, men jag gillar att ha, eh, när jag är ute och fiskar så gillar jag att ha eh, gärna vattenavstötande byxor. Eh, så man slipper hålla på och börsa på och av med ringkläder. Om det inte är ösa så är det ju galon, galonkläder som gäller. Har du något speciellt eh, klädesmärke som du föredrar? Eller är det liksom... Nej, det är olika. Eh, Vår skola speciellt är ju sponsrad av Grundens. Mm. Så eh, jag kommer ju eh, köra Grundens-stället eh, med tryck och sånt. Eh, som vi kommer kunna få beställa nästa år. Så det kommer jag beställa, men eh, eh, jag, eh, alltså jag, Pinewood funkar och jag har ju lite av att kläder och sånt. Eh, så jag brukar köra lite fiskebyxor helst, eh, men Pinewood har bra, som är väldigt bra, med, det är lite dyrare men det är väldigt bra kläder för bra pris. Det, det håller jag med om. Vi kommer faktiskt ha i eh, podcast bakom flätet så kommer det en från grunden. Eh, och vi ska prata lite om eh, material generellt. Eh, så. Eh, jag fiskar ju mycket med Mikael Järar och han har ju grundens eh, kläder på sig. Eh, och eh, han är ju liksom. eh, Så, jag, jag kör lite olika också. Jag har olika märken. Eh, lite Pinewood-byxor, eh, Didriksson-jacka och sådär. Lite olika. Ser, nu som jag har på mig nu har jag på mig Didriksson-byxor. Mm. Och så har jag på mig en hoodie från Aviazia som jag har fått då. Men Didriksson är också bra regntäta kläder och sånt. Eh, eh, vet, nu Min regnjacka till exempel som jag hade nu var flygfiska i torsdag så hade jag min Didriksson regnjacka också. Så Didriksson också fett bra kläder. Ja, eh, det kan jag bara instämma. Jag, jag har ju lite den... Jag gillar ju, jag har ju, jag köpte faktiskt ett par, och det kan man testa lite själv och fundera på, eh, testa lite olika kläder. Men jag körde faktiskt eh, ett ismeterpass i mina gamla eh, snowboard- och skidtermobrallor. Det var alldeles perfekt faktiskt. För är det mycket fäl och mycket rörelse så springer man ju omkring och ibland så tar man på sig alldeles för mycket kläder så man blir svettig som en disktrasa om man har för mycket grej på sig. Eh, samtidigt så är det också viktigt att tänka på att eh, eh, ha kläder och eh, framförallt tänka på säkerhetsutrustning av flytkläder och sånt eller flytväst och sånt när man är ute i båt oavsett om, ute, oavsett om du är ute på isen, så alltid flytväst Jag kör flyt överallt, det håller alltid värmen Börjar bli varmt, då tar jag av mig den så brukar jag knyta armarna runt eh, midjan och så är det bara ta på sig den Så det är bra flyt överallt varma kläder alltid och alltid ha med sig reservkläder. Ifall någon skulle gå igenom isen på vintern alltså du kan rädda ett liv på grund av att du har extrakläder med dig så det är alltid bra med en Jag har ju gått igenom och jag har alltid med mig extrakläder och man vet inte hur övergärligt det är att gå i. Och man vet inte hur fort det går innan man blir farligt nedkyld. Eh, jag har gått igenom, eh, en gång när jag gick igenom uppe i Uppsala så eh, då jag fick springa till min bil i eh, kalsongerna typ. Så att det, det, det, det, det är farligt eh, att inte tänka på, alltså att ha inte rätt utrustning på sig. Jag gick igenom eh, i, nu ska vi se här. det var i... Mars-april mars, någon gång där. Så fiskar eh, vi i Kvantorp det är en år. Där finns en del ledda eh, uppe i Forshaga Och eh, där. Eh, jag gick på. Det var, vi visste att det var osäkert eh, is. Bara för att vi skulle kunna kasta? För det var is efter kanten. Eh, och så gick jag, då, så gick jag eh, och sika igenom. Och det är riktigt obagligt att gå igenom. Oavsett om vi bara stod liksom halv på land och fiskade så hade ändå ändå isdobat med sig för det var rätt tvärdjup. Så eh, vi, jag eh, tog mig upp. Eh, och det har jag lärt mig på grund av skolan. För i så gjorde vi eh, isvakshopp Och eh, skulle ta oss upp och sånt så det är på grund av skolan jag klarade det. För annars jag kanske inte hade klarat det. För nu har jag lärt mig hur man gör. Och det är viktigt. att ha möjlighet att träna på det så träna på det under eh, säkra former. Likadant också om man är i en båt testa på sommar med en båt och ta er upp ur båt, ta, upp, ta er upp i båten igen om ni har ramlat ur och träna på det för att eh, tränar man på det då ökar också eh, då sannolikheten att man kommer upp och man är förberedd eh, likadant kajakfiska testa på att ta er upp i kajaken nu under sommartiden när det är varmt och skönt i vattnet för att öva och träna liksom för man har inte hur många försök på sig som helst när det är kallt i vattnet Nej, så exakt så är det det är bara att träna, som Janne sa, med kajak och ta sig upp i samma med båt. Jag har ju en liten eka, så jag har ju ingen stege. Men jag håller på att bygga på min eka nu. Jag ska göra den väldigt fin med stolar och sånt, förhoppningsvis. Så jag ska nog montera en steg för det är viktigt. Men jag brukar gå längst fram i båten för jag har ett kastdäck där. Du brukar jag kunna ta mig upp och det har jag tränat på nu. För jag har badat lite från båten och då har jag tränat några gånger och ta mig upp. Jättebra. Superbra. Passa på att träna medan som ni ändå ska ut och bada med båten. Det är ju kanonbra. Ja. Eh, jag vet inte Joel, men jag börjar bli lite hungrig. Börjar du bli hungrig? Ja, jag börjar bli lite hungrig faktiskt. Vad säger du att vi ska gå och checka börjare? Det blir skitbra. Tack och hej så länge. Hej. hej. Så där, det var vår första gäst Joel som besökte oss på Bakom Flötet podcast och eh, vi hade en väldigt trevlig fisketur, men vi glömde ju av att göra det som vi alltid brukar göra på Bakom Flötet podcast. Så det här lägger jag faktiskt in i efterhand så att eh, vi glömde önska sketfiske där ute. Så har det gått första avsnittet på länge eh, med Bakom Flötet podcast. Nu nästa avsnitt så ska vi antingen försöka få till ett eh, med eh, Grundén- eh, och prata lite material. Eller så åker vi ut till Hedared. Och eh, följer med Hard Colors. På en arbetsdag. Det är lite eh, det är som väntar. Och sen givetvis så ska, ni, ska vi spela in en och fiskar. Eh, så det är sen. Så eh, ja. Första avsnittet på länge är riktigt gött. Riktigt roligt att ha med Joel. Det kommer bli fler gäster. Det kommer bli fler avsnitt. Eh, glöm inte att följa oss. Och titta på vår Instagram kanal. Så. Eh, Tills dess, som jag sa innan, skettfiska och har det gött, hej!